ні від смаків. Актори довіряли тому, хто прагнув об'єднати їхні розрізнені душі за допомогою слів і жестів, незвичних для буденного життя. Чимось треба було наповнити спорожні ліцбани, поки їх не заснувало павутиння. У тому світі було їх кому наповнювати, а тут Амброзіус спробував це робити сам, не завжди успішно, бо радість межувалася з журбою, але ностальгія жила в кожному серці, яке билося в притулку. Ще не покинувши його, вони вже тужили за ним. Тривога, яку відчував зараз Амброзіус, була пов'язана з несподіваним вторгненням писаря східних воріт, хоча він розумів, що притулок не може існувати без змін і потрясінь. Амброзіус будив сплячих, а з'ява Антона збудила його самого. Змусила подивитись іншими очима на містерію зими, яка мала сьогодні розігруватися в залі ратуші – збудовані на зразок тих, що споруджувалися ще в незапам'ятні часи і були мирським храмом земної влади. Але тепер вона стояла порожня, і режисер хотів об'єднати в ній всіх жителів містечка. Влада мистецтва нікого не принижує, нічого не відбирає, ні до чого не зобов'язує, але завжди дає вибір. Сьогодні ти король, завтра вже брак. До життя слід ставитись, як до гри, але мистецтво – це завжди гра. Режисер залишив собі трохи марнославства, хоча не було б його, з'явилося б щось інше. Тому він остаточно заспокоївся, перенісши це сприйняття і на Антона. Не прийшов би сюди писар Східних Воріт, з'явився б інший. Притулок теж потребує змін, але за умови, що зло з того світу не проникне через його мури, бо цьому світові байдуже все, крім нього самого. Отже, час починатися виставі. Містерія зими. Дієві особи. Подорожній, зима, земля, дерево, птах, вогонь, інші. Подорожній стоїть перед пагорбом. Він втомився і каже. За цими пагорбами починається зима. коли приходить осінь твого життя, гтуйся й до зими, хоча вона може і не настати. Зима з'являється за його спиною. Зима вже настала, подорожній озирається. Що це? Нікого нема, а я чув ніби голос. Це, мабуть, мій внутрішній голос. Коли розум втомлюється, він оживає. А раніше він диктував мені вірші. Як же це? Декламує. Дивимося на себе в кризі. Вона потріскалася від ковзанів, риби сплять у зелених сповідках. жаби сплять, розчепіривши лапки. Дивно бачити себе на тлі Холодних риб, жаб Серце спиняється Лід не тане Він уже ніколи не розтане Ім'я його спокій Але заковзанів Богова забава Добре, що озеро Добре, що не калюжа Добре, що не смітник Господа нашого Подорожній виймає з торби хліб і яблуко Що вдієш Не можна писати вірші ціле життя а я вже не знаю, чи внутрішній голос мені не ворог. Може в осінь свого життя кожен став собі ворогом? За перевалом, певно, сніг. Треба підкріпитися, щоб перейти його, бо настане зима. Зима знову каже. Зима вже тут. Я вже тут. Подорожній завмирає. Тарма. Не буду озиратись. Підносить хліб до уст. І тут звідки з'являється сірий птах із тих, чотують біля доріг, чекаючи на недоїдки, які викидають люди з машин. Недогризки яблух, шкірки з ковбаси, кістки. Бідний птах, якому нема на що полювати. Його особливо шкода, бо тільки лютий холод змушує живитися покидьками заради того священного, ім'я якому — життя. Подорожній бачив таких птахів і знав їхню гірку долю, тому простягає птахові хліб. І ж, брате, птах лякається, Хоч очі його спалахують жадібним блиском. Не хочеш руки, то берись з землі. Кладе хліб на землю, чути стогін, подорожній слухається в нього. Колись мені казали, що все живе. Оце легше повірити, ніж у те, що зима вже настала. їж, брате, яструбе. Яструб підбирає хліб і їсть. Час і тобі заговорити, брате, яструби. Яструб, ні, не час, зникає. Дивно, каже, подорожній, у мене ще є яблуко. Хтось претендує на нього? Тиша.